בחודש החמישי. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בטרם אצורך ובטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם יקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ואומר, אהה אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. ויאמר אדוני אלי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר. אל תירא מפניהם, כי אתך אני להצילך נאום אדוני. וישלח אדוני את ידו, ויגע על פי, ויאמר אדוני אלי, הנה נתתי דברי בפיך, ראה